Bismillahirrahmanirrahim. Aamantu billah. Tawakkaltu 'ala Allah. La hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Artinya, dengan nama Allah aku beriman kepada Allah. Aku berserah diri kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan atas pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.